În ziua aceea de vară nu se mai auzea nicio tobă, pentru că războiul se terminase și lumea era sătulă de tobe. Dar era de ajuns să-l privești pe soldatul care se întorcea acasă pășind cu fală, ca să ți se pară că auzi iarăși acel răpăit războinic. Un, doi, un... Păcat că drumul ăsta nu-i umblat. Nu-i nimeni să-mi vadă sabia și De Degeaba e decorați dacă nu te vede nimeni. Pentru cine am lustruit-o? Pare că se zărește cineva. O babă ghebasă. Mă fac în văd. Bună ziua! Bună ziua, voinicule! Bună ziua! Mm, dacă ai avea bani, eh? sabia ta ar părea mai Decorația ce mai strălucitoare Ea spune, spune Ai vrea să capiți bani Bani mulți, mulți Atât de mulți cât să nu le ții socoteală Bați câmpi, babă Banii <hie> să răziți bogaților Eu de mult nu mai cred în basmul <hie> Basmul A și început, viteazule A început fără să te întrebe De crezi ori de nu crezi în el Vezi copacul acela mare? Da, văd. E, Dacă te sui în el te poți ajunge până în fundul lui scorburos <laughs> ce să caut în scorbură? Nu te pipi, nu te pipi voinicule Ascultă mai departe mm. În fundul copacului sunt trei uși, E păzită de un câine cu niște oți Cât ceștile de ceai. E acasă cu pantalonii întregi Nici o grijă, voinicule O să-ți dau șorțul pe care când îl pui dinaintea câinelui Câinele câte el de furios o să se întindă ca o pisică Ce treabă am cu câinele conilea? Ei, abia din dincolo de ușe, se alină vârf cu bumincii Na, yeah, yeah, yeah. Păi poftești bani de să te îndrepsi spre cea de-a gâtul rot În pe eh? știi ce trebuie să faci Dau feste o ladă de, de, de mame însu, babă Stai, stai că este o ușe. Acolo ce să mai fie? Ne după argint Nu fi o ladă plină cu bani de aur. Chiar așa, chiar Și așa Și de acolo Tocmai Dar tu, tu o să Pui pe jos și. partea ta. Care? Partea mea. Mi-a neînfricat Nu mai am ce face cu banii. Ei, da. Dacă să nu rămâi dator, o să-mi aduci un amnar, care știu eu că e acolo. Mi-o ia prinde cu el opaițul, că tare slungi nopțile la bătrânețe. Dacă tot ce ai spus e adevărat Mă învoiesc să-ți aduc și trei amnare Așa Hi, Mult ai mai stat în scorbulă voi, Nicule. Se vede că ți-a plăcut acolo cu ce mai spui? Te-am mințit? Dar coboară, cu o dată din scorbură. Nu po Cum? Cum adică nu poți? Sunt plin de aur. Parcă și fi zidit în aur. În rane ți-a încăput prea puțin și l-am îndesat peste tot. În cizme, în buzunare, în sân, în chipiu. Da, din ceilalți, din ceilalți n-ai luat? V-am luat. Am luat întâi banii de aramă. Da, i-am aruncat ca să pot lua din cei de argint Când am văzut că ai spus adevărul Și că mai și ieșit o ladă cu bani de aur, Am aruncat și argint Da, dar am narul Am narul, l-ai luat? L-am luat, l-am luat Hai, ajută-l să mă dau Așa, Păi nu ți-am spus eu? Acum arăt și mai chipeș De când ești om bogat Bine, bine, bine Acum să ne vedem fiecare de drumul său. E. Rămâi sănătos. Și Amnaru! Amnaru ai uitat? Nu am uitat nimic. Ce, mai crezi? crezut chiar așa de prost ca să ți-l dau? Cum? Cu ăsta trebuie să fie ceva. Altfel n-ai ține atâta la el. A, da, da, ce-am spus că... Ajungi, ajungi, ajungi, Viteazule, nefricazule, dar n-am avut o învoială. O învoială? Tu și cu mine mă fac să râd. Nu vezi cine sunt eu? Ei. Cu banii mei pot să cumpăr o mie ca tine. <gânt> Și toate am arele din lume. Cum asta? Vezi asta? Ori mă lași în pace, ori stai capul. O, o să spară rau, rău, voinicule! Cel mai bogat om din toată împărăția După rege, bineînțeles Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Vă mulțumesc, prieten Vă mulțumesc Nu știu ce m-aș face fără voi Cu voi am uitat socoteala zilelor și a nopților Și aș tot petrece o singură mâhnire Despre ce este vorba? Nu-i dorința ta pe care să ne-o împlinim? Cineva a adus vorba despre regele. Cred că tu ești regele nostru. Fiecare cu soarta lui? Pricina mâhnirii mele nu e regele. Dar cine Fica regel. A, și fi ca și tata știe prea bine. Știu, știu că locuiește într-un castel înconjurat de ziduri înalte, cu multe turnuri de pază. știu întocmă. că în afară de rege și de slujnicile sale nu o vede nimic, a... fiindcă i s-a spus că îi va fi drag un soldat de rând. De aceea, prieten, și sunt mâhnit. Tare mult aș vrea să o văd și dorința asta mă roade ca o boală. A... Ce-i de făcut? Ce-i ce de, de făcut? făcut? Ce de o să-ți împlinim și dorința asta. A? Dar lasă-ne timp să ne gândim, Aha. să căutăm o cal. Da, sigur Iar până atunci, paharele sus da, da. Muzica! Muzica! Ce oră e? Soarele de la amiază, stăpâne. Și prietenii mei unde s? Au plecat de mult. E, atunci o să mai dorm și eu puțin. Stăpâne, e, tu, servitorul meu cel mai credincios, ar trebui să-ți dai seama că sunt obosit. Îmi dau seama, dar. Bine, hai, vorbește. Stăpâne, în cufărul unde mi-ai spus aseară să umplu, n-am găsit decât doi galbe. Numai doi galbe? Aoleu, dar repede s-au mai dus Cu atâția prieteni Hai, nu-i nimic Tot prietenii o să mă ajute până fac rost de alți bani Cât mă odihnesc, dute te pe la ei și spune-le că-i rog să mă împrumute Să dea fiecare cât poate Și poftește ei pentru deseara M-am întors, stăpâne Pune banii pe masă și vezi o ospățul să fie gata la vreme? N-am ce pune pe masă. Păi bine, nu ți-am spus să te duci la prietenii da. mei și... Am fost, la toți am fost. Atunci? Mi-au zis că n-au. Unul e să îmbolnăvi asta, altul se pregătește să plece nu știu unde, al treilea... A, o să vorbesc eu cu ei când vor veni la ospăț. Păi nu mai vin. Așa au zis ei? Întocmai. Mm. Bine, du-te. Iată mă ca la început. Sărac. Sărac și singur. Ce să mai fac? De unde să iau bani? Ia să-mi aprind eu Lulea. Când trag din Lulea, parcă mi se limpezește capul. Ie... Ia uite pe ce am dat. Am babe. Am și uitat de el. Ia să vedem cum scapă. o ostașurile. Ce mai fi fisi asta? Se vede că visez. Nu, nu visez. Îți aștept, aștept porunca. Ah, câinile care păzeau la cu bani de ramă. Întocmai. Ai scăpat dată și am venit. Va să zic că asta e puterea mea. Asta este. Nu stiai? Da, ba, da, știam. Atunci poruncește. Care-ți dorința? Vreau bani. Cât mai mulți bani. Mai vreau. Mai vreau. Așa. Așa, așa, așa, așa. Așa. te Am plecat și ți-aștept semnul. Stă pune. Stă pune și sentor prieteni. Prieteni. Care, prieteni, le ușa noastră și să nu mai fiu de nimeni. Hai, prea bine, stăpâne, rea bine! <gântări> A spus să meu, A furisit-a de babă. Ce mă făceam acum fără amnar? Soldatul scoase amnarul din buzunar, scăpără de două ori și îndată se arătă câinele care avea ochii cât roțile de moară. Mai chemat care te poruncă. Să o aduce aici pe fica regelui și să ai grijă de ea ca de lada cu bani de argint pe care o păzești. Am înțeles, ostașul. Numără până la șapte. Una, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte... Unde mă aflu? Cum am ajuns aici? E binevenită, prințesă. Te afli în casa unui om... Pentru care soarele nu mai strălucește decât te așteaptă. Dar cum poți aștepta pe cineva pe care nu-l cunoști? Păi eu te cunosc, prințesă. mi au vorbit despre tine păsările și frunzele, stelele și râurile. Și nu ți-au spus că mi-e soț. Iartă-mă, prințesă. Cât ai numărat până la șapte, vei fi acasă. Dar să știi că mie ai să-mi fi soață. Ciudat vis, ciudat vis, fica tati. Va trebui să îndoim paza. Cum te poți păzi de vise? Rămân întrează. Când doi oameni optează în pădure, trebuie să doarmă cu schimbul. Așa e și în viață, fie că e zi, fie că e noapte. Cineva trebuie să vecheze. Tu să dormi liniștită, te vor veghea străjerii. Nu mai înțelegi, tată. Tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat în vis. Asta rămâne de văzut. Sunt oameni pentru care toată viața e ca un vis. Pentru ei, lupii sunt oi, iar oile lupi. Văd sau numai oi, sau numai lupi. Și totuși, am visat. Bine, bine. Ofițer, poruncă preanălțate Straja să fie înarmată până în dinți pe semne că prințesa va părăsi castelul fără să prindem noi de veste. În schimb, îi vom afla urma. I s-a prins de rochi o pungă de păsat de hrișcă. Păsatul se va scurge printr-o găurică, însemnând drumul. Am înțeles, prea înălțate. Soldatul scăpără din amnear de două ori, Căinile cel cu ochii cât pietrele de moară Se arătă pe dată și ascultă porunca Și cât ai clipi pleca, apoi și se întoarce cu fata regelui Care tremura de spaimă. Ai, nu te teme, nu te teme Ți-am spus că mi-ai să -mi fi fii Dar cine ești tu? Un soldat de rând Și vrei să ajungi rece? mi fi dragă Chiar dacă tatăl tău ar fi cel mai umil slujitor. Și ce fii stare să faci pentru mine? Orice. Pur încercem să-ți aduc luna de pe cer și o vei avea. Da? Vrei să culeg pentru tine toate florile pământului? Oh. E de ajuns să-mi spui. m și arunca și în foc pentru tine. De-ai fi în primejdie, aș ști să mă bat cu o axă întreagă. Oh. Hmm. Dar ce s-a auzit? Stranja te caută! Aula, mă caută, trebuie să fugim Și sunițele sunt aspuțite Și ajunge o singură suniță Și sunt câteva sute Hei, Încotro, încotro, vințeazurile Unde-i nevernicul? Unde-i ticălosul? ce cu tine? De ce râzi? era Dar avea păcate care nu s-a soldaților de rând Lăudăros și fricos, lacom și încâmpat ah, Zăresc printre străjenii tăi, o bătrână zărmană. De ce ai chemat-o? N-am chemat-o eu Nu, nu m-a chemat nimeni, frumoasă prințesă Treceam pe aici și am auzit larmă ah, Te-ai nimerit bine Cel care a locuit aici nu se mai întoarce ca s-a rămas fără stăpân Stăpânește-o tu sănătoasă cu tot ce Al întrânsa să fie toate De la dulapurile cele mari Până, până la amnarul ăsta pe care Un prea viteaz soldat L-a uitat pe masă Mulțumesc, mulțumesc, prințesă Pentru toate îți mulțumesc Și pentru Pentru amnarul ăsta În... Nu-i prinde cu el o E, Că tare nopțile la bătrânețe Abia colbul, abia sperind furnicile, Soldatul nostru ștâra picioarele pe un drum pustiu. Ce bine că drumul ăsta nu e umblat. Arăt ca o sperietoare de ciori. Ar crede cineva că am fost om bogat, Că m-am scăldat în aur și că era cât pe ce să fiu rege? Nu, no, nu, no, n-ar crede nimeni. Și cum să creadă dacă și eu încep să mă îndoiesc. De aceea, de aceea nici n-am să povestesc nimănui nimic.